صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هرجو الی بكم فقولوا یا بنا ان لنا كسارق وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي يَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَسَّادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ مَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ س الله ان ياتي ينيبهم جميعا انه هو العليم الحكيم بس چنه ضرورت نشته نه بلګينه خوایل بس سيدنا يعقوب عليه السلام کې مونږا غوړ نقطه چاوینه دا معلومات دا چې یاکوب علیه السلام تل ملغیب نو حاصل 보면은 نقطه بالکل ابتدا کې واخ راغي پکور کې اولاد یو وادو کلئوبل سرا تخپل رور یوسف علیه السلام د پلازمخنه لري خو یاکوب علیه السلام تر هغه علم نو دا ری د سازش باوجود یوسف علیه السلام مغیصره پرهوزه شو او چې کله بهر لاړل بیا ورو ته هغه سره سکول لاغې وکول قران مجید داغه تفصیل نور نه وکړې چیرونو هغه کم تکلیف ورګو خدا خدانه چې یورور دی یورور د قتل ارادو کی نور قران جرائم نور کولی ته څوک سپک سپېره کړې وحل ټکو لیکلې راخلې نه دا راغیل شان نه صباحيد نه لې شک دا راهم کولی لیکن قران او حديث کې د دې سوره سه تفصيلات بیان شته اړولګه د خپل وروړي کوئی ته ورته ګیام <قوی> یا چې لاره نه او طرف تو مقصد پای کړهو چا مخلق څوک را چې دی یا ورته دی आवाज وکي دیمه سوتن او پلاړ سره یو خبر اوګلو نخ قران مجید چې کنه اشارات کول نه کومه او نقطه خیلو چې جا اشار باه دی ماس خوتن اولاد نړیواله تیار کی جوړلې د سپېراتلو کې دې څه حکمتو هغه وداو چې زمونږه جال سازيخ کار نه شي اواز باندې বজاړو د سترګو نه وا څوخ کنه ويي بیا قران مزید یو دا خبره کړې و چې علا قمیص هی بدمن کذب دی د یوسف قمیص لا دروغ جنا وینه ورکلو هغه دروغ جن والی باندې یاکوب علیه السلام کوښیو ز کزا یو چکله یوسله شر مخری درنده نو هغه په څه چکونه مکوونه لګی کنا ماد غټ کوي به او هغه سره بعد د کمیست د پرتګ تر ټوپه ده د ساده رپای باندې مخراش مراش صداع ششلینل راشد الوکيخ لیکن دی غلطی د دین ادا خپل جرم په پټولو کې چې دی داغه نه کمی سرو غستل وی ته بیاق قرائن وې المغاور چی یاکوب علیہ السلام نبی دے سماشو مخلد دے بالغ دے آقل دے نبی پخپل دور کے دٹنن او خیار سلیخ پدے اگا پو اشد چی دی کم خبر اکی چی دا شر مخلد دے دا دروگویخ دو مردہ چی دا یقین خاص شو چی دی وجد دے دا دنیا دی نکتاوا یاکوب علیہ السلام نہ التهم خطا او شلخ خدایوی چټیګه ا وکړ نه وی شې کمچتا سو آئے لیکن دا بآلمی چتا او سه غلطی کړل بل سوولت لکوم انفسکم امر بلک استا سنفنو تاسو سرکار خېستګل مقصد دا اے چتا سو یوسف وجلل دا وجلو خبره هم دا غوینه درست وا یوسف علیه السلام غی وجل نه بلکې یوسف علیه السلام غی کویت او ورشته او سوک چې په غیب نه پوئږي عالم د غیبی ناغدا قسم خبرې نه کوي حالت کې یعقوب علیه السلام دا ویلو چې زما کاردارې ته صبرن جمیل والله المستعان علامات صفون خلاف چې څه کوي نو الله <سؤال> باغی خلاف کې زمایمداد بکی ان شاء زما کار صبر جمیل لې تزار الله تسپارم یوسف عليه السلام له مصر ته قران مزید هغه واقعا هم لیکل را زداي تفصيل نه کوم اشارات بکو بعض چې دا بار نه قاصله ولا ا وی ته کو یو لید ی او سلیر او لګی ته موږ له و براوله هغه چراغ یوسف علیه السلام بو کې پر ان خطبار وروت دا هرونه کې چا پیر بگرځید زکه واردات خکل جوړ نه کلو آشنا چ یعقوب علیه السلام تخپل زوی بیا واپس ملوش دوی قافله ولا سرساز بازو کړل چې دا زمو غلام دی خرسو یې لګ نافرمانه ده اوس یوسف علیہ السلام التالشی ولې دې درو وایخ پکته یو ورور دا کولی شي چې خپل ورو کوي د غوروي دا را غور ری. یو څوسه ټېره وهل یا دا خاموش کول شاید هغه ته سمسله نه یووسف علیہ السلام غیواس مصر ته بوته مصر کې خرڅ کله شو دनेश्वर چکم عزیز وو وزیر اعظم ته باندې هغه وارث داغه زو نه زریخا داغه خضرا هغه خیال لاو د دا دم خیال لاو تخاون دا دی چې ته ومند زوی په ری باندې ونې یوس یوسف علی السلام ذکلل له دول وینو حدیث کرازی او تی شطر الحسن یوسف علیہ السلام لا الله ډیر زبردست خایس ورغلو دغه زنانا زلیخا بد اخلاق وه هغه چې خپل کور کې یو تنومن خيستا خوبصورت جلیل جوان لیدو نداغه بد اراده شوې او کوشش دا کا چې يوسف عليه السلام دوکه کی لیکن يوسف عليه السلام دا د نتيخ ټوګلا بارل چې دا کا نشم ګول بار داوی خاون اولاړو زليخہ عمر پسې ورسېدا او سمستې دا خبر راوا چې ما جزاء من را د بهله کې سوان الا ايس جلا عذاب نليم یو سرے چستاکو اور والا سربت ایرادو کی نداغت سے سزا کی دیشی ماسی واد دیل چی یا سزاو رکلیشی یا جیل تو لگلیشی یعنی اغا اخپل الزام اغیب یوسف علیہ السلام مانے اولٹکو چی دو ماس ردائی ارادہ کلیو کلیچ اداس موقر آشی چی پتا الزام لگی نبی آسلیل اخپل صفائی بیانو پکاریو یوسف علیہ السلام فرمایل چلا ہیرا ودت نیال نفسی دی مال زما د نفس په واره کې ته دوکه را کوله کوشش کړل ما نه او پای باندې غوا زما د شالمن ده عزیز مصر تلې یو خیال سره دا غله تطوس کړي سیو سړی یو خذر او راغي دغه شان جوړه را سړی وي چې خزه ماته الله سچولو کوشش کوله خزه وي نه سړی د الله سچولو کوشش کوله حکامې س د سړی د شان شلېدلل ده دا کې یو مجرم څوک ایته مغاب نو وي یا قرعین وي دلایل ورته وي وختانه وي چې انجلو خوینو بوینته نو زیفو ا په دې لاره بطلب دا چاہ چین جا خول ابو ایزیؑ کرن اگر چاہاً آغا تکنیعگا ہوخ خوابیتی زیق سوک چی پیاز اخری, اخری اگر چاہاں اخری آگا ابو ایزی اگر چاہاں خلکی نیعگا ہوخ نیتا قرینہ ہوئی دلیل وردوäng نیتا چاہاں کنیعہ وگا اگر حکمت خبری آغا اخیار سرے آغا اور پھر گورا کدا پهل د څړې کړه او خزه خپل حفاظت او دفاع کوله و سړی غریوان به مخ کې نشلې و خزه خپل حفاظت کو پهل څنګه د کړې نه دا کومېس دمخه نشلې و خزه کله قميص د شال ش لیولې رې مطلب دا چې څه و خیانا کو بایفت پاک نامو پہل خز اکڑے دے اصلی تیخ تکڑے دا پدے ہوتے اصلی قمیس تشاد شاده تکڑے دے لیکن دے خز پلا صرف لمن برگ دے دا دا سے تک قرائنوں نا بیش میرا خاکمانوں فیصلی اکڑے په پائے دا فند مستقل کتاب دے دائے اردو ترجمہ مشاہد چاپ دے دا یاغي کم کم, کم, کم کم حاكمانو کمی کمی فیصلے په کم کم خو یارته باندې کړي قرآن مجید کې یو بلا واقع انداس استره دا ته تفصيل حدیث کې مشتاع حدیث کرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې یو دوه خذوي په دريا درا پورې وته یا لاملې دغه رختل ماشومان ما ماشومان غي ور طرف ته يې شو دي چې ګله فارغه شهرا له نه يو ماشوم خوله ل شهري نشتا يو ماشوم ژوندې پروت په یو ماشوم د دواو جنگ شو يو د ازماره بلوي زماره په دې خدو کې دغه يو مشرا ولا کشرخ عام مشر ترخ کی نیول داؤود علیہ السلام له فیصله و داؤود علیہ السلام خیال دا او چر مشر خزدا دا به روغ نه وي قرینا دا غو نو له ها دا زوایه ته دیره واپس سراطن سلیمان علیہ سره مخشی دی هغه ته هم خبره کړه هغه ورته داړې راسانه فیصله اگر زمو اپ کلی کړل او زمادې فیصله سره اختلاف څار وړه را ما شوم تاسو مې اس کې نیمو مو نیمب له وی شي نیمب له شي بس خبرو وخت مې ا ما شري ا ما دګي نیمو لخرې اوس ا کې سره یو نه واس د دې له په اوتم بوې چې دا ما فهم دښاو انده هر فیصله له ضروری ښه اي اوسو مسایل حدود ته ورته موږ وایو اغه له پاړه د غواه موجودګي ضروری ده پادشاه عامه فیصله په قرائنو کې دي دا تا اثروي دار سیدنا سليمان عليه السلام وخارتو و دګیداو مالمشوا چې کله کله کشر ته یو داسې پویا الله ورګي چې امشر سره نه پدېګ زما مشر به ځتی نه پویا علم دار الله یو دیم به الله یو ورګل دي له لو خلک یا په خبره نو پوېغه ماشومان پای پا خبره وانه ام نبی داود هم نبی ر خداود پلار د سليمان زو د فهم الله سيدنا سليمان عليه السلام لورکو خدا کرای با نو باندې کی یو بچا بارے کی مشهور ده چې دو کا سره او کو یا نور سره هغه کومبل یا ټوپه او وردل اودا چې کا ورال په پدی کې یو ټوپه کمبل لیشه پایو د تبعه ځای کې راځه اوس بلای فیصله څه کوي چې دا چا دی هغه د پارا ماو کرینه نه کاله واستره دلیل پغازه دا طریقه ده چې انسان کم لباس دی خصوصا جنګ کې نو دا یې سب داغه په وختو وختوږيږي راګه سر کې موجوده سړې دې سر منګس کیه یې غيره منګس کنا بغښ کار شي داغه ډول سره نو منګس کله والا منګس کله و چې دا کم کس ګيره کې آو رنگ والا سيره خو ته دې راستا ده بلته ته جگ وستا آ جوړا دا کرا هند دې ته حرام نه وي په دې لا یو کله عقل پکاري مضبوط دغلت هغه سری په کریناو باندې فیصله کړل را کریناو انده غره دان چې او ماشوم بیا درو وې خلک د زليخې زوري کور زليخا وې زليخا نه زليخا وي د زليخې زوې او ماشوم هغه وایل چې فلان کې دا سريخ زليخې خو زوی نه وره سره عزیز مصر انینو اجلاو داغه اولاد نه کېرو د زليخې زوی کمزرا ده درو وې خلک او سیدنا عبداللہ ابن عباس پر فرمائل شہد شاہد من اہلها کم سڑی چگا فیصل اکڑی وا نو کان رجلن ذو لحیتن دا سڑیو حکیم و باریش و باریش من اگری رہا متشرع اور نمو آیا متشرع آ چاہتی چاپ شریعت نی روان پزور ایر شریعت تیر ٹوپ جوک لی اگرد لفظ ہے متشرع مو آیا باشر آو باریش ریش غریده وای باریش غریوال نو بار کی خبره خمالی ماشا لیکن د زوراورو خلقو کار دای چې اوی کمزورې سره مې شدختې لاندې موږي خلق خبر شه ری چې د عزیز مصر خزه خپل غلام سره د غلط تعلق ساتلو کوشش کړه نو دا, دا شرم خبره ده د دې شرم د پټولو لپاره وی پازے دئته زلي خولي يوسف عليه السلام جیل ته ولې ښه اردو کې وی چوري کرے مونچو والا پکڑا जाय دالی واره پرانی چا کړو سزا جوړه نه په خاله ده انصاف راه والي د دنیا کې کیږي يوسف عليه السلام جیل کې پاتشه خو دې لي د بیا بادشاہ خوب لي د بیان کو یوسف علیہ السلام داغه په انجام قراوت او دا عزیز مصر چې کومه درجه واغله ورغلی وسپای کرسه یوسف علیہ السلام ناس که تر هغه دنیا کې خپل راځي یو ځای که تر هغه له دې ښمیره ستنو د دې لیسټه مل کېږي د دې لیسټه ورغلی ستړي هرڅه ګانډه ملي سلام سره هله خټه نن تاریخ راځي چې یو سلام سره دا غلغلی دا غلطه کوي دغه زمونږ هم ګلیا فکردار شته مقام بره دقام په عملیه دقام په دغه بچی دا چې لاس باډی د نور خلکو ډېر دو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سکیبل واخ لیکن اړیدلو کلی چې روسي امریکایي د چریوال یو يهودان ته چوالیو دا د نړۍ د مليتی کېګراسه صلی الله علیه وسلم بنو ځان یو قبیله دا ډېر خطرناک قبیله اړیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم او یان او یاد قران مجید کلام دله متا خلک پای کی سره راغله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایو ایمان اورم خدما تعلق ایمان قبول ایمان کوي نوست راغ الفاظ دا یوتیار رسول الله هغه دنه نور انسستره علامه توسي یاد په هغه خبره کې دا راغله چې زه ووګم واه تر نه شي یی جماعه خرا کی وکړه جماعه په خو باندې څه پیدا نشته زه ما سر دا حالې دی رسولي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی تو فرمایل بلخ له ورګه خپل پټکي پیدار بلچارک اگر بیانی یا رسول اللہ زخو دو روز راسی ہوگیم مبیو سلام فرمایی تو روز یاد ہے زمون کو دا سعی رویی نو چه پتاک تا کلیف راگ مدد یا امریکہ چکے ہوا ایا چکے ہوا چه دین خو انگریزان خو مسلمان نا چرے غیر مسلم نہیں ورد دا بکواس مکوڑا دخلیں دا گندہ الفاظ موباس اسلام کلمہ توحید یو دیر زبردستیز دے تا تردین امیلشتان دازے نشترے چې دا سمرہ بهترین دن دے دا گرانی یا قہد چراغلے دا عواز استامل کے نو دے ہندوستان تا لڑشال تا ایران تا اگورا پٹولا دنیا کی یو ملکت سعودی عرب چاگی کی گرانی نشترے نور دو دنیا ہر مل کے گرانی شوی رخ دے دے سو تکوینی امورنی سو تکوینی اثبات بھی دے دے سبب دے بس اغیر لے رو رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا برعال تغیر ایبو دخ مدنی منوورے کے اوگر چا بیر هر چم आवाज اوکا ها ذا زایفر رسول الله صلی الله علیه وسلم, اللہ علیہ وسلم دے دا نبی صلی الله مهلم دهغه دا و روز راست چکم چم تزين حال ته خلک خاموش نه یاند یو کس حال نه دا تو مدینی منوره حالت دار چ رسول الله صلی الله جو نه ره خراب درک نه لگی دا غلون سره غلی هغه سیدا فاطمه رضی الله عنها کو سیته ولاد ده تو سیدنا علی کور ده اول ته او عظمت لغت اس کړه ده تو کا هډه نبی صلی الله علیه وسلم د ترزیه دا غ لون سیدنا حسن سیدنا حسین مور د لوی کور را خلکو توقع کی دله <مالتا> بیا بیا چغویواله چې ها رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبی علیہ وسلم ملمنه ډوډه نه خلله سیدہ فاطمه رضی الله الها دا کور خپل صدر رولې دو اي کرام درک نه لګو خوراکل ته مستره نه پېښتا نه غلنشت نه روژشت نه ګولشت نه کډورشت اس شي نه ادر 84 نه آو اخی لین دین غلی لین دین به کا اسا خوراک روې یزددن روټه په خزم د دا ضمان خپلار مل مړ اخا چلا بای سوزونه دا څنګه انسان باندې غډیر ناقابل حد برداشت حد او سرهږي پتہنے لگی چاہے ساہر کسو ساس رو پائک آئے یہودی چاہے تکتلی دینا آگا بلال تو ہی دا سادر دچا اگر تیس تا ساہر کسی تو خدو گاندار سڑے پیسی را کا غلبا کا واسزن اور تیسی کہ نو ساہر سشینا رو گو وہ حل ہوا ہے دا سادر دچا اگر ٹو لکی سے صرم اخرہ پوره هغه سړی ول زمونږ په کتاب کې د اخري نبی د علماء نکله چې داغه بیا مل مارشی ایو وخت کې بعد هغه ټول فرمان بردار وږي داغه نور بیا او ساده ور او پای باندې باغ د ملمد خېټه رډ کول کوشش کوي شمعون نو مند راځي ایا وحیدون شمعون ده وختانول شمعون نشمول ولول ده وختونه غره جاهل قوم شمعون لفظ اگته وی چاندرا پارز نه بلکه زما مال زما اهل عيال زما اولاد دا ټول له اسلام دم قربان اوا ک کلمه ويل لا اله الا الله محمد رسول الله پایقاعده سالای کې ول خلق خدا چل کوي ایمان و قبولو ازمو خلق د ایمان نه لا شي دي کما د مخلوقي راسي بار کې هردا شان یو که ترې پایقاهت کې السلام روان مصر طړال یو دن دوګلا درې دره په درېم دل چې کړه راړل نو یوسف السلام ته حکم شو چې تخپل زور زاسري سار دي سارو له یو اگر آ چې د دوه غل ثابت کړی شي دمه سر جدا قانون او د کنعان جدا دا کنعان دا غل اور دا مصر قانون کنعان وعلى بالغ غل لا سپره کول او دمه سر قانون دا چې غل به یو کال لا پاره د چا چې وغلاوند هغه غلامه هر کار کې د الله حکمتونه الله يوسف عليه السلام ته د اشاره او چتدِ غل ثابت کا قرآن مجید التذر کا فرمائی قَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسف دا ارچالا پا اندر دا کار منگ صرف یوسف دا پا روخو چتدہ سوک اغوکو یوسف علیہ السلام رور بن غل ثابت اخکارہ بظاهر اور هغه په بنیاد یوسف علی السلام ولګیت خپل ورې د کال لپاره ځان سره ایثار کوو ادورم دایته حضرت تشریف ولې خ بیا ولدل بیا لالل چلال نو یاکوب علی السلام ته حالوخ ارحال ولایتن والو سری چ یا بان ابنک سرق ای زمونږ پلا راس تاسو وغلا مزار هو غلوګا و ما شهید لا الہ بمالمنا او ونګا گواہی نکو مگر دای سیس کمبای چم کویغو مغ خپل سترګو لیل داغه د بار کا مشکیزا یا اب خورار شجو خپل سترګو مغ لیدل دي چې بین یامین غلا کړدا داغه په سزا کې او پاداش کې اغه اله ته کې دی ویرالا دی رشتی نیو که دروغ جنو مخ کزل که خدروغ ویلیو یوسف ای کوئی تا غربویلو او آگا کمیس لی دوین رنگ ورکلو آگا زل خدروغ جنو آگا وقت یعقوب علیہ السلام ویلیو چنا تاستا بل سو ورت لکم انفسو کم امرہا تاستا نفسو نو د ویل اړشتنی لیکن لکنداره باوجود یعقوب علیه السلام دي ته وی چې بل سو ورت لکو وانفو عالم الغیب نه چې عالم الغیب ورته نو پکار دی چې دیل لپوښه وي چې زما د زمان دی ویل اړشتیا وایسه اته دروغ ویلو او پاره نه لیکن هغه خیال چې دی وجل دی ديز الی رشتیا وی ویناله صادقون لیکن بیا علیہ السلام نه پوهیږي خبر اوره ترایکه چې بل سو ورت لو کوان فصو جمیل زما واه غول کاروي صبر جمیل وای البته د الله د طرف نه ابا خبرې زله راضي اره ته ارهاس وای عام خلق ورته الهام وې اغه نه د عالميږي چې يعقوب عليه السلام په دې کې اشاره تراغلي زکه دې الله سره هغه جمله وې اصل لا آیات یعنی بهم جميعا زردات الله وللا ټول ما تراولي بايل ملغیب نه لښته ورده جلمل غیب ونه بیا د سره وې چې بل سو رات لوکمان فسوقوما مرا د زلکی ستمکین سمیت میران او تسلی راغله دا الله تعالی طرفنه دغه په بنیاډه خبر ده د ارونا بیا لسیډیرم دپس یوسف علی السلام ته وی چې موږ سره دی لست دا قال اينه قوم باندې خیرات او غطا په غنیره راغلی وکه صبرګ نشته مګ سره په سم دیول لنیستره طرف نه حکم ملوشي زلوس ځان ښکارا کې دی تخ نو روته وی ما سال ته بی یوسف چې یوسف سره یوسف سره چې شي و ناګنه هبل څوک له وهر پدې وجہ دي چې اینکا لا انت یوسف تو یوسف ہے بھائی مگر جزا مونگ نا خودیں مام لینا سو خبر نہیں دسرا زمونگ خو خیال لاو چیتا لڑے ختم شوئے د اخفل غلطیں اقرار کی چی من غلطی کردہ اور تی ٹک در اصلا تصریف آلیکم اليوم اخفل قمی سواسیخ کمرور چر یوسف علیہ السلام اگا بل قمی سڑ ہوگا او ما غلې قمیص ورکه جلاوس وسلاحه رب العز پکنعان کې يعقوب عليه السلام نه خبري استاذ و کمز لكن دمسر نه خبري قران مجید فرمای ان فصلت العین کله چې قافله د مصر راجده شو جنا يعقوب عليه السلام آل تا چه کم زسین و سان ورسر ناستو اغیط اویل انی لعجب ریح یوسف لولان تفنیدون زدہ یوسف بوئی محسوسوم کچھ ریتا سو ما گنگوڑے ویلکی بڑاو نوائے ما تا بڑا با قاسیو نوائے نو یوسف بوئی محسوسوم یہ تیلم الغیب دلتا اللہ خبرول غختل خبر ایک پد تک یو خبره درام استاد ذہن کي رسول غالو جې انسان په خپل علم باندې غیب نشی معلومولې پدې و جې انسان په ټيکو نشی نشي معلومولې چې کمزې پرتي دي دا دروغ وایي په رې نشي معلومولې چې دا کمزې دي انسان د خپل علم په بنیاد غل نشی معلومولې دا دروغ وایي په کوزه باندې غل نه والی ني دروغ ني ترکنی چه دت دا اللہ دا طرفنا وحی نیش ریخ یاقوب علیہ السلام پخپل علم نشو معلومولی چه زماز ہوئے کم زیر تبیو یا کنعان کے وصر اخوا کے رئے یو نم کم زیر کے رئے نم علومیگی لیکن کلی چه اللہ خبرین مصر او دا کنعان پر منس کی سونا کلومیٹر را فاصل رخ او بیا کمی سو راقینا چابوئی محسوسول تا گرانسیز دیکھ تالی او سڑی پینزشپک کمیسون ادر کی خولے والا چی دیکھر اخپل زوی کمیس معلوم گا تم معلوم ہو لیشی مگه دیتا معجزہ ہوئی بیا کل کل شاہران هم خون ہوئی گا ایران کی یو خارد شیراز ہوئی غید بیرکی و عالم و صوفی بزرگ شیخ سعادی بے اور دوئی شیخ سعادی باوا زمان لیکل لستل کولې شي زماري ته مشوره چې دا وکی ته او نه پرای کې او بوستان ترجمه شي راغېدل ولي اک ډېر غغو شکایت دي به خيال ته خبري وي بګې څنګه انسان کتابه انسان کتاب خطان نه پاتې غلتې وایي بګې هغه دا ټول واقعیا شعر کې ولرخ هغه ویا کې پرسی او کا بخل کوي زبان یار من ترکی او من ترکی لمیدانم زما را دوست جوا ترکی دا او مال ترکی ناراضی څنګه خبر وکم داس موږ فارسه بارے کې یو داسې وخت ته چې فارسي پر پاک او هند کې دفتری جبوا هر چال او فارسي ورتله اوس پیډه کم خلق کوی بلکہ شاید سلو کې یو کسوبه پوی ایو نی اگر وی اکی پرسید زا گھم کر دا فرزن ازو ای چترکشو یعقوب علیہ السلام اگر چاہتا پوسو کو کہ اے روشنگار پیر خیرد من جس پاس زمیر خوڑیر رناوالا دے تا دیر اخیار بڑا دے زمیسرش بوئی پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی دا نا تا دا یوسف علیہ السلام بوی محسوس کو کمیس ملے محسوس که چیزی سفجون دے دی پده ملک پوئے کاتچے چرا در چاہے کنان اشن دی دی چاہ کوئی دو ہوئی گا در کنان کی دوری ملی دی یو میٹر کی یو نیم کلومیٹر کی نیمیٹر از سغول کلومیٹر انا تو محسوس ایرا سری ناگر دانے ویچے بریدے تو کڑے چے زالی ملغیر بگفت اگوو اللہ اخوالِ ما برقِ جہاز زمونگِ خالات خود آسمانی بجلے غندری آسمان کی تندر رنہ چرازی دمِ پیلا و دیگر دمِ نحاز کل آسمان کی بجلی کل بجلی نہیں انہیں زمونگِ آئلم در شان ترے کاللہ آئلم راکہ ہوئی نو اور کاللہ آئلم نراتی نمون پس ہوئی نو نبی آخر کے برطارے میں آلا نشینم کلک لخو اللہ منتدع اسمان و رزمکی تول سزو نوخی خگہ برپاہ پشت خود مبینم کلم میں پیلان دیئے اسی زیمان تنخ کاری تدید علم الغیب مسئلہ بالکل حلقی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظل تجنازے موسکو تیزار پخپو تیزار کی موسکی گرے جنازے خلق د دین خبر نه دی حدیث نه ارشه په ډېر بدلیږي یو په هزار چې پاتره پښه کې سو پېښاب نش ترې پښه کې سو سوت نش ترې سګن پګې نش ترې په پښه کې موز نه کیږي نه سګيږي مونږ چې باسي باندې تاسو ته مې دي تاسو په هزار راځو چې دونکو وای جمعې جام ورځا که تاسو کوو به یو څوک وایي یا ټول نو ته په مونگا تولیمو الحمدللہ اپ خپیب لکھ پے جنازے کو خدا مسلین نو آئیت دارے چیہو سری پیزار پخپو کر رہے آگا صاف صدرہی پہ کر رہے جنازے موسکی کتےو باسے خدا یو دے مشروٹے یو کار رہے باہے سر پیزار رو باسی دپا سے تختی کی دی اہا مشروٹی ہے رہا سے سم پخپو کا یہ سم ہو باس نقریبہ جو رہا باسے زی چیال تازگی لگو اختیار لختیا نه شول دے دے تا په بازار یا اوس کیله حبډی په صالحه پکی جن پلاستیک یذوگو پیوار کومو په واسط پک نو په ځای ریته یو غندزه کی ولاره یا تاخ پوک اسږي نوو دین نوو دین په بازار کی ودره फरक نه وردی کی بده اخ خدای چې سړی دې په بازار نهي پخو ادا نه مسئلا نبی صلی الله علیه وسلم په بازار چولل د موسکی د جنازه صحابه کرام ورپسی مولا دې یا تکبیر رستو رسول الله صلی الله علیه و سلم ټیټ شخصل په هزار او مخکی کې هو صحابه چولی چولیو لومبلي صف کې اړیم ټول ټیټ شخصل په هزار او مخکی کې هو اخره عمل پتنګا بس وسو حکم نه غواړي پیغمبر څنګه دې محمد شان کو د دې صلی الله علیه و سلم ته سلام ورکړو تپوسته ته وګو تاسو خپل په بس مالک و جبریل را گئے ماں تیہل ستاکتے گن لگے دل رہا اگر آلے مل گئے وہاں